Мальви, Роман. Розділ перший. Хіба ви не ходили по землі і не бачили, який був їх кінець? Були вони могутньою силою. Але Аллаха ніщо не може ослабити ні на небі, ні на землі. Коран, 35-та сура, пророча. Весною 1018 року Гіджири примітка мусульманське літочислення, яке починається з 622 року, дати переселення Магомета з Мекки в Медину за нашим літочисленням 1640 рік. Гиджри разом з багатьма галерами, каторгами і паштардами причалила до Кавської пристані невелика турецька фриката, примітка та гребне турецьке судно. З неї зійшов на берег сивобородий чоловік у білій чолмі і сірму арабському бурнусі. Його обличчя заховалося в густій довгій бороді, воді було б угадати вік старця, та був він древній як світ, і в глибоких брунатних очах таїлась мудрість багатьох поколінь. Старець вклякнув на землі, схилився і прошепотів. Вітай, благодатний краю, після довгої розлуки. Тобі вклоняється Анатолієць Меддах Омар, якого ти шістнадцять років тому вигнав із мечем Шагін Гірея. Примітка Меддах – турецький співець-оповідач. Шагін Гірей, татарський полководець із роду Гірейів, який 1624 року вигнав турецьких васалів із Кафи, був розбитий турками і татарськими беями в 1629 році. Тоді я не ображений, а здивований, пішов мандрівником по всій імперії від Карпат до Балканів, від Дунаю до Нілу, щоб самому переконатися, чи справді народи ненавидять нас, турків. А коли так, то за що? Думав я, що побачу темряву і глупоту, а зустрівся з благородним прозрінням осліплених богатирів. Думав я, що зустрінуся за взлобленням до мене турка, а побачу високе благородство, пошану до розуму, ненависть до кайданів. І спитав я тоді себе, хто винен, що мій народ став носієм зла і неволі? Чи ж це йому потрібне? Адже анатолійський рая не став багатим від того, що завойовує чужі краї. Я повернувся до тебе, кримський краю, не мстися». Не мститися, твій гнів був жорстокий, але справедливий. Я хочу поглянути, чи міцно скував тебе осман кайданами, чи, може, ти ще дихаєш своєю буйною непокорою, далі ти топчеш чужі землі за прикладом свого сусіда і повелителя, чи, може, осінило тебе світло визвольного духу і дикі пристрасті твої, Змінилися б, ками правди, підвіз. З Галар виходили, кваплячись на Ясир-базар, турецькі купці. Ішли маршовою колоною яничари. Султанська охорона для Акавського паші. Поспішали мубашири. Відраховували п'яту частину з татарського Ясиру для турецького падишаха. Ішла османська неясить на Кримську землю. Башири, примітка. Башири – це рахівники, що відраховували Данину для султана. Меддах Омар проваджав їх поглядом. О, люди, османський, коли тобі вистачить свого власного добра, занихаєного, нерозкопаного? Чого повзеш ти на чужій землі, не розоравши свої? Чому не нагодуєш власним багатством рідних дітей, а примушуєш їх голодними рискати по не своїх полях і дарма проливати сусідську кров? Коли ти втамуєш свою захланну справу, в тебе є сьогодні влада, і ти сваволиш. Хто ж захистить тебе від божої помсти, коли вона гряне? А прийде, замикається вже круг віків, і ти вернешся туди, звідки прийшов, виконавши своє покликання на Вернешся, осуджений світом. Острашне в тебе покликання. Тебе одурили марнославні, і властолюбні вожді твої, і ти облудно взявши Божу науку та зброю, залив сльозами, кров'ю, і ненавістю до себе півсвіту. «А що маєш за це? Сидиш, як божевільний скупар серед скарбів, загарбаних у чужих коморах, хліб відібраний з голодних ротів, не йде тобі в горло, сидиш у лахмітті і нужді, не знаючи, що подіяти з награбованим добром, зобожив народи, а збагатитися не можеш, і родиш тільки лютту ненависть до себе». А міг би ти жити, народжувати мудреців, поетів, астрологів, та нуртує уже праведний гнів ворогів твоїх. І крикнули вони, брехливий хадіс пророка Магомета про те, що не існує народностей під берлом ісламу. Примітка хадіс – священний вислів пророка Магомета. «Ми є!» Заспівав повстанчу пісню «Болгарський гайдук». Грецькі даскали понесли книги своїм людям, Підвели голови волхи, чорногорці, албанці. Примітка даскали грецькі вчителі. Хто врятує тебе, твої розумні діти, кизилбаши, Підносять меч на призвідців твого горя, і будучи і загибелі твоєї, а ти засліплений і нерозумний, вбиваєш її своїх спасителів. Примітка Кезилбаші – турецькі повстанці проти султана. Чому не бачиш, не розумієш цього, обманутий османські люди? Ти ж не народився грабіжником, не прийшов на світ злодієм, якого карати треба. Тебе таким зробили. Хіба не міг би ти життя з сусідами Своє налагодити у згоді І купатися у своїх власних почестях і багатстві? Чому не подаси руку гайдукові, Ускокові, клефтові, поки не пізно, Поки страшна кровопролитна злоба Не схрестить ваші мечі тобі на загладу? Примітка. Ускокки Себські повстанці, клефторі, грецькі повстанці, де той пророк, який зумів би крикнути так, щоб